Кислотні коропи бачили теплове випромінювання людського тіла, підпливали ближче, вони не кусалися лише патрулювали свою територію, залишалися довгою підсакою різко висмикнути пару рибин з води, що й робив дабі кожного ранку. Він повідрубував голови, саме у головах коропів містилась кислота, все інше їлося сирим. Разом із Прунським і Сюзі вони руками шматували зеленаве м'ясо, що Занна моркотіла по-котячому. Прунський ніяк не міг уторопати, звідкиля походить цей звук, з горла чи з живота їхньої супутниці. Серпневе сонце скрадалося низько над травою, запалюючи росу. Прунському вчувався забутий запах отаву. Нюхова галюцинація не більше. Та вона навела його на корисну думку. Корівка Едемія потребує сіна на зиму. Даблдекер до зими підготувався по-своєму. У багажнику краденої герілли лежало зо десятки пляшок різного міцного алкоголю і запас гранульованого комбікорму, про всяк випадок. Поки тепло, вони готували і споживали їжу на дворі. Та невдовзі це задоволення стане неможливим. Прунський дослідив, що хатня піч вистояла, хоч подекуди й мала тріщини. Вагітна жінка живе сліпо й точно. Шуза не стала більше їсти, однак нутропіт казало їй відмовитись від кислотних коропів. Рибомана Даблдекера її відмова образила, проте йому було пообіцяно, що це тимчасово. Сюзі усе ще мовчала про свій принадійний стан. Її реакція сповільнилась, а нюх загострився. Говорила вона завжди мало, а тепер стала говорити ще менше. Часто смакувала абсолютно нове відчуття, свою цілковиту включеність в пейзаж. Це так ніби все навколо стає несамовито доречним. І ти в ньому красуєшся незамінним діамантом. Усі бар'єри впали, Ні від чого не треба було захищатися. І іноді вона кам'яніла, Вдивляючись у далекі луги, Закутані теплими туманами, Наче в клубах пари Зашифрована вся книга буття. Майбутнє завжди туманне, Мусиш звикнути його не боятися. Якби рік тому їй сказали, що вона опиниться тут, та ще й у такому цікавому стані вона перелякалась до смерті. Але нова реальність за виграшки закрутила і понесла її. І все стало само собою. Зайве опиратись в течії, у яку ти впала. Будь спокійна, пливи і не озирайся. Дивись, які химери встають на берегах глянути на тебе. Які планети моргають тобі, які птахи співають тобі, які папороті розквітають для тебе, які вітри летять з тобою. Пожалій увесь світ, коли доплевеш до кінця. Шуз, тобі шалено пасує цей новий комбінезон. Їй взагалі усе пасує, не те, що тобі. На тобі, пруня, усе висить, як шкура на шарпеї. Даві не треба. Прунський – цілком шексуальний мужчина. Отак. Затямив хоббіт. Дабі мені теж подобається. Не шваріться. Сюзі, ти могла б вийти заміж за перспективного мужика, або відразу за двох, якщо тебе це заводить? Чого ти з нами тут сидиш? Тому що інстинктивне життя – найперспективніше. Прунський – Дай їй відповісти. Не втикайся із своїми теоріями. Періодично до мене на канал приходили соціальні шлузби. Казали штавати на облік шукати роботу. Я їх пошилала подалі. В між ті мусиш відповідати на питання, хто ти і що робиш. А тут я можу бути ніким, просто ніким. І від цього комфортно. «Браво, Шуз! Геніальна відповідь! Між іншим, я давно хотів тебе запитати, чому ти продовжуєш шепелявити, маючи нарешті повний комплект зубів».